«Чаклун?» Я глибоко зітхнув і відвернувся. Нарешті. Нарешті я його знайшов. Це трапилось несподівано, немов між іншим, випадково. Що було б, коли б я не розпочав і не підтримав цієї розмови? Але ж кожному відомо, що у нашій роботі випадковостей практично не буває».